1307. Martin Luther și Reforma în Germania În istoria religioasă și culturală a Europei Occidentale, secolul care a precedat intensificarea vânătoarei de vrăjitoare este unul din cele mai creatoare. Și aceasta nu numai din pricina reformelor realizate în ciuda a numeroase pietici de Martin Luther și Jean Calvin, ci și pentru faptul că epoca ce se întinde aproximativ de la Marsilio Ficion, 1433-1499, la Giordano Bruno, 1548-1600, se caracterizează printr-o serie de descoperiri culturale, științifice, tehnologice, geografice, care au căpătat fără excepție o semnificație religioasă. Vom um, avea prileșul să discutăm despre valorile sau funcțiile religioase ale neoplatonismului reactualizat de umaniștii italieni, ale noii alchimii, ale medicinei alchimice a lui Paracelsus, ale heliocentrismului lui Copernic și Giordano Bruno. Dar chiar o descoperire tehnologică, precum invenția tiparului, a avut consecințe religioase importante. Într-adevăr, ea a jucat un rol esențial în propagarea și triumful reformei. Luteranismul a fost, de la început, pruncul cărții tipărite. Cu ajutorul acestui vehicol, Luther a putut să-și transmită cu forță și precizie mesajul de la un capăt la altul al Europei. Nota 10 Pentru prima dată în istorie, un mare număr de cititori au judecat valoarea ideilor revoluționare prin intermediul unui mass medium, care utiliza un limbaj vernacular în simbioză cu arta jurnalisticii. Închei nota. Se cunosc de asemenea discuțiile de ordin teologic suscitate de descoperirea Americii, dar Cristofor Columb era deja conștient de caracterul eshatologic al călătoriei sale. În împrejurări minunate pe care nu le cunoaștem, citesc, Dumnezeu și-a arătat brațul său, închei citatul. Columb consideră călătoria sa un miracol evident, căci nu e vorba numai de descoperirea indiilor, ci și de o lume transfigurată. Pe mine m-a ales Dumnezeu ca sol al său, arătându-mi în care partea lumii se află noul cer și noul pământ despre care a vorbit Dumnezeu prin gura Sfântului Ioan în apocalipsa sa și despre care ne vorbise și Isaia mai înainte. Potrivit calculelor lui Columb, sfârșitul lumii trebuia să aibă loc peste 155 de ani. Dar până atunci, grație aurului adus din Indii, Ierusalimul va fi fost cucerit și casa sfântă va fi fost redată Sfintei Bisericii. Asemenea, contemporanilor săi, Martin Luther împărtășea numeroase idei și credințe comune în epocă. De exemplu, el nu se îndoia deloc de puterea deribilă a diavolului, nici de necesitatea arderii vrăjitoarelor și accepta funcția religioasă a alchimiei. Nota 11 Într-unul din ale sale cuvinte de masă, Luther zicea, citez, Voi fi fără milă față de vrăjitoare, le voi arde, închei citatul. În ce privește alchimia, tot în cuvinte de masă, Luther recunoaște că îi place mult, citez, îmi place nu doar pentru nenumăratele posibilități pe care le are în fierberea metalelor, în distilarea și sublinarea plantelor și a băuturilor, dar și pentru alegoria și semnificația ei secretă, extrem de fascinantă în privința învierii morților în ziua de apoi. Căci tot astfel cum într-un cuptor focul extrage și separă materiile impure dintr-o substanță și smulge spiritul, viața, seva, forța, în timp ce materiile impure se încheagă, se așează la fund ca un cadavru lipsit de valoare, tot astfel Dumnezeu, în ziua judecății, va despărți lucrurile prin foc, pe cei drepți de cei păcătoși. Închei citatul. Închei nota. La fel ca și mulți alți teologi, călugări și laici, care practica o disciplină spirituală, Luter și-a aflat consolarea mistică în teologia Deutsch, text pe care îl așează imediat după Biblie și Sfântul Augustin. Nota 12. Editarea acestei lucrări anonime redactată în germană către 1350 a constituit de altfel prima a lui carte tipărită. Închei nota. El citise și adâncise multe cărți și foarte curând a primit influența lui William Ockham dar geniul său religios nu se lasă explicat prin spiritul secolului în care a trăit. În schimb, experiențele sale personale au contribuit în mare măsură la modificarea radicală a orientării spirituale a epocii, ca și în cazul lui Mahomet, biografia lui Luther ne ajută să înțelegem izvoarele creativității sale religioase. Născut la 10 noiembrie 1483 la Eisenblen, Turingia, Martin Luther se înscrie în 1501 la Universitatea din Erfurt și își ia licența în 1505. Câteva luni mai târziu, în timpul unei furtuni teribile, este lovit de trăsnet, scapă nevătămat și face legământ să devină călugăr. În același an, intră în mănăstirea augustinienilor de la Erfurt. În pofintea opoziției tatălui său, Martin Luther nu renunță la decizia luată. Ordonat preot în aprilie 1507, predă filozofia morală la universitățile din Wittenberg și Erfurt. În noiembrie 1510, cu prilejul unei călătorii la Roma, Luther rămâne consternat de decăderea bisericii. Doi ani mai târziu, după ce și-a doctoratul în teologie, primește Catedra de Sfântă Scriptură din Wittenberg și își deschide cursul cu un comentariu asupra cărții facerii. Neliniștea sa religioasă creștea însă pe măsură ce reflecta la mânia și dreptatea lui Dumnezeu Tatăl, Iahve al Vechiului Testament. Abia în 1513 sau 1514 descoperă el adevăratul sens al expresiei, dreptatea lui Dumnezeu. Este actul prin care credinciosul primește grație credinței sale dreptatea dobândită prin jertfa lui Hristos. Această interpretare a Sfântului Pavel, citesc, iar dreptul din credință va fi viu, închei citatul Romani, 1 Roman 12, constituie temelia teologiei lui Martin Luther, citesc. M-am simțit născut din nou, spunea el mai târziu, ca și cum aș fi pătruns prin porțile deschise ale Paradițului, închei citatul. Meditând asupra epistolei către romani după el, citesc, cel mai important document al Noului Testament, închei citatul, Luther înțelege imposibilitatea omului de a dobândi justificarea, adică un raport adecvat cu Dumnezeu prin propriile fapte. Din motivă, omul este justificat și mântuit numai prin credința în Hristos, la fel ca și credința mântuirea este acordată gratuit de Dumnezeu. Luther a elaborat această descoperire în cursul său din 1315, dezvoltând ceea ce el numea o teologie a crucii. Activitatea sa de reformator începe la 31 octombrie 1517. În acea zi, Martin Luther afișează pe ușa Bisericii Castelului de la Wittenberg faimoasele sale 95 de teste împotriva indulgențelor, atacând devierele doctrinale și culturale ale bisericii. Nota 13. Biserica putea să acorde indulgențe sondând în tezaurul meritelor acumulate de Hristos, Fecioara și Sfinții. Practica se răspundește începând cu prima cruciadă, când în 1095, papa Urban al II-lea a vestit că cruciații vor beneficia de remisiunea temporară a păcatelor. Dar mai ales în vremea lui Luther, unii ecleziaști fără scrupule au abuzat din plin de această practică, să se înțeleagă că odată cu indulgențele, omul își cumpăra chiar permisiunea de a păcătui. Închei nota. În aprilie 1518, el scrie respectos papei Leon al X-lea, dar e chemat la Roma să se dezvinovăcească. Luther cere lui Frederic cel înțelept, electorul de Saxa, să fie judecat în Germania. Confruntarea are loc la Augsburg, în octombrie 1518, în fața cardinalului Caetan, dar călugărul augustinian refuză să retracteze. Pentru el, ca și pentru un mare număr de prelași teologi, problema indulgențelor nu avea nicio justificare dogmatică. Nota 14. Încă inocenția al treilea încercase să se reducă cu asprime această practică, dar acela care pune capăt tabuțului de indulgență este Papa Pius al v lea Închei nota. În 1519 la Leipzig, Luther contestă principiul primatului papal, susținând că papa însuși trebuie să se supună autorității scripturii. Răspunsul a venit la 15 iunie 1520 prin bula Exfurhe. dominii. Domini. Luther era somat să retracteze în două luni sub pedața ex-comunicării. Învinuitul a zvârlă public un exemplar al bulei în foc și publică una după alta patru cărți care se numără printre cele mai strălucite și importante texte ale operei sale. În manifestul, Către nobilimea creștină a națiunii germane, apărut în august 1520, el respinge supremația papei asupra conciliilor, deosebirea dintre clerici și laici și monopolul clerului în studiul scripturii. În această privință, el amintește că, grație botezului, toți creștinii sunt preoți. Peste două luni, adresându-se teologilor, el publică preludiul la captivitatea babiloneană a bisericii, atacând preoții și abuzul cu sacramentele. Luther acceptă numai trei taine, botezul, împărtășania și spovedania. Mai târziu renunță și la aceasta din urmă. Grație protecției electorului de Saxa, el stă ascuns în castelul de la Wartburg în 1521 și nu revine la Wittenberg decât în anul următor. Nota 15. În timpul acestei autorecluziuni, el traduce în germană Noul Testament. Traducerea integrală a Bibliei a fost terminată în 1584 și redactează despre legămintele mănăstirești, cerând căsătoria preoților și libertatea călugărilor de a renunța la legământul monastic. Închei nota. Ruptura definitivă cu Roma a avusese loc. Ruptura care ar fi putut fi evitată dacă împăratul Carol Quintul ar fi insistat pe lângă curia papală să efectueze reformele cerute de pretutinde. Într-adevăr, laici, ca și numeroși călugări împărtășeau potrivit expresiei lui Steven Osman sentimentul comun al unei oprimări religioase nerezolvate. Memorul prezentat în martie 1521, cazurile Sfântului Imperiu Roman cu precădere ale întregii națiuni germane și, exprimând resentimentele clasei aristocrate și borgheziei, repeta criticile lui Luther împotriva papei, a înalților prelați germani, a bisericii și clerului în general. După întoarcerea sa la Wittenberg, reformatorul a trebuit să predice împotriva unei anumite mișcări profetice și a câtorva inovații săvârșită în timpul absenței sale. Ca urmare a răscoalei jacheriei, care izbucnise în 1524 în Germania Meridională și în mai puțin de un an se răspundisele în toate țările, Luther a publicat Împotriva hoardelor criminale și jefuitoare ale țăranilor, 1525, panflet care a fost și este încă foarte criticat. În timpul acestor răscoale, Luther s-a căsătorit cu o fustă călugăriță, Caterina Van Bora, care i-a născut șase copii. Tot în această epocă s-a desfășurat polemica sa cu Erasmus. Organizarea reformei s-a desfășurat cu sprijinul lui Melachton și a altor colaborator. Luther a insistat asupra importanței imnurilor cântate în cursul slujbei și el însuși a scris un anumit număr de astfel de imnuri. Ca urmare a modului său de a interpreta liturgia, Luther recunoștea în ea prezența reală a lui Hristos. A izbucnit o dispută cu reformatorul elvețian Zvingli, acesta din urmă neacceptând decât o prezență simbolică. Ultimii săi ani au fost destul de grei, mai ales din cauza evenimentelor politice. Martin Luther a trebuit să accepte protecția puterii politice, căci prefera forța anarhiei și dezordinei. El nu înceta să pe partizanii unei reforme radicale. În cele din urmă a elaborat într-o manieră tot mai dogmatică teologia și cultul în mișcarea sa evanghelică, devenită biserica luterană. S-a stins din viață la 18 februarie 1564.